It's just a salam, it's just a salam, it's just a salam, it's just a salam. What if you don't have a salam, just hold your Ima ovdje, znači, pitanje ovdje pozdravljanje sa išaretom, sa dizanjem ruke, šake, prsta i tako dalje. Zanimljiva stvar da je došlo u nekoliko hadisa i jedan od njih je dobar prihvatljiv. Ovaj, zabrana pozdravljanja sa išaretom. Jer je to bila praksa koga? Židova. Oni su tako radili. A onda imamo ovam izuzetke. Da se to spoji, ako spojiš, pozdravim se šaretom, da kažeš izuzetak je to. Znači, digao si ruk, kažeš selam aleikum. Izgovoris selam aleikum i digneš ruk i šaretiš, tada ima smisla. Izuzetak da mazu kad neko klanja namaz pa, ti, pa te pozdravi neko, a ti klanjaš, da mu uzvratiš pozdrav s taj šaretom, kako došlo u različitim rivajetima, da, da se uzvrati ili dizanje prsta, ili dizanje šake ili čak dizanje ruke. Da se uzvrati, znači to je mu steham, nije vađem, naravno. Ovaj To su kao izuzetci u tom uzračanju i uzračanju išaretom. Osovi ne bi trebali pozavljati išaretom bez da kažemo da dodamo eselam malikom. Eselam malikom. Uh, izuzetak je treća stvar. Ako osoba daleko, i, i ti kad i ne čujete ili čujete, znači i tu je izuzetak znači da, da je dozvoljno da se, se išareti rukom, ali treba dodat i nazvat selam. I ako nas ne Iako nečuj, znači da selam, ima razilaž mećutanja, skupio učaka kaže da, da nije ispravno nazivat selam, uh, time da kaže samo selam. Svejedno ono prepisanjem kad neko piše poruku ne znači kaže selam. Uh, Sada odbor kaže je. Je skupio žaka da nije u redu, da nije ispravno jer pravi islamski pozdrav je selam alekum ili eselamu alekum i selam alekum na minimum. I to to mi imam, nevi, on, agio, tom stavio, da nevi onagi on stavion kaže da je to jedini to je to pozdrav muslimanski a ne ono selam. Dok ima druga skupa čaka kaže, ne, nema imamo smetanje se kaže selam jer imamo kuranske ajete u kojima je došlo, u priliku pozdravljanja meleka, dolazim ovoj poslanici jedni ko drugi pa je pakalu pa selama kul selam znači je došlo tu selam bez onalekom ispravno gledaju sa jezičke strane samo reći nekom reći selam to nije ništa, mir, kada do pa čekaj, mir šta mir? pa če bi dopadalo, mira rukom <laughs> Ovaj, znači bolje i da se naziva potpun pozdrav. Selam alikum ili selam alikum. I da, ovaj, jer je tad, tad je upotpunjeno. A onda ovi drugi koji kažu da nema smetlije reći selam kaže stup odrazumijema. To se podrazumijem da kod nekom kažeš selam da misliš stvar da ga pozdravlji selam alikum. Da prešuće na ona, ona, ona stvar. Tako je dogodanom da jedan ima i jedan i drugi stav po tome pitanja ali, ali bliže i spravnije i sigurnije da, se potpun, da su potpuniji taj pozdrav. Najminimum da se kavi selam alikum. Pa odgovoriš i tihim selam i tebi. No, <laughs> Ima, ima razilažem u čućenja. Asme skupna kaže da, da nije ispravno nazivat selam s uh, tim da kaže samo selam. Svejedno prepisanjem kad neko piše poruku ne sme kaže selam. Sada uh, odbor je skupna žaka kaže da nije u redu, da nije ispravno jer pravi islamski pozdrave selam alekum ili eselam alekum i selam alekum na minimum. I to što imam, da nevi oni u to stavi, on kaže da je, da je to jedini, to je to, pozdrav muslimanski. A ne ono selam. Dok imam druga zglobna šaka kaže ne, nema smeta se kaže selam jer ima u Kur'anski ajete u kojima je došlo u priliku pozdravljanja meleka, dosme a, a, a, a, a ove poslanici jedni kod drugi pa je pakalu pa, pa selama. Kul selam. znači to što tu selam bez on aleikum aleikum. Ispravno je sa jezičke strane samo daš nekom reči selam, tu ništa mir. Kažu doš peteka mir. Šta mir? Pa ću biti da mira rukom, ovako. <gledan> <gledan> znači, bolje i da se naziva potpun pozdrav. Selam alikum ili selam alikum. I da, ovaj, jer tada je upotpunjeno. Tad, tad A onda ovi drugi koji kažu da ne smetio reći selam, kaže, sto podrazumijem. To se podrazumijem da nekom kažeš selam, da misliš stvar, da ga pozdravlji selam alikum. Da prešuće na ona, ona, ona stvar kako je uglavnom da jedan ima i jedan i drugi sva to pitanja ali, ali uh, bliže i spramnije sigurnije da se da su potpuno i taj poziv na da se kari, selama lik odgovoriš i ti njima selama i tebe. no <laughs>